Hy nou, is aangeskakel by Net Radio SA, Net Radio SA. Dit is nou so 3 minute oor 7.19.03 in die ateljee se en op my rekenaar internet is dit 7.34. So dit lyk of die tyd ooreenstem, gesinkroniseer is met die internettyd, maar dit mag wees dat verskillende rekenaars met internet gekoppel verskillende tyde het en ek maak somme dadelijk verskoring indien ek die tyd nie akeraat nou aankondig nie, dit is dan vandaar die soort technische probleeme. Nou ek het gesê is ingeskakeld by Net Radio SA, ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za En op die webwerf kry jy al die relevante informatie rondom hier die internetradio wat wereldwijd uitsaai. Kry informatie soos die name van die omroepers die programme wat hulle uitsaai en ook die tye van uitsending. Dan is daar ook een belangrike archief waar mens kan gaan kyk na programme wat reeds uitgesaai is en jy kan dan online daarna luister of jy kan het aflaai, en dan op jou ouwe tyd, soos wat jy die tyd het, rustig daarna luister. Ek hoop in hy geval dat jy rustig is, wanneer jy inskakel hier by ons program, hier die tyd op een sondag, noem ons dit stem van hoop. Ons wil graag stem van hoop wees, en dan is hier die hoop nie maar somme net, hoop soos wat ons dit in die alledaagse taal gebruik nie dit hou verband met dit wat Paulus vir ons 1 Korinthus 13 praat van geloof, hoop en liefde wat deel is van hierdie boompie wat in een mens groei hierdie geloofsboompie met sy wortelstelsel in Christus dit is jou geloof wat daar begin en dan begin die boompie te groei met blare van hoop sal onthou Jezus was by een feieboom en hy het gehoopt, toe hy die blare sien, dat daar vruchte aan so wees, en dan uiteindelik die liefde, wat liefdes liefdesdade is, dit wat ek en jy doen, uit liefde geboore, uit Godse liefde, onbaadsichtige liefde om te gee, daar die liefde, so hoop le, as een deel van hier die pakket, van ons geloof, so ons stem van hoop, Ons wil graag vir elke mens op aarde stem van hoop wees. Nou omdat ons wereldwijd uitsaai, hoop ons dat daar gebedsversoeken ook sal wees vanuit ander lande of vir ander lande. Ons weet daar is mense wat op hierdie oomlik in verskye lande hulle self in moeilike omstandighede bevind in oorlog geteisterde plekke mense wat vluchtelinge is, as jy weet, mense asjeblief laat my weet, ook van ons kerke wat vervolg word, waar mense somme net onthoof word, skallig bevond word, uh, somme net so en dan onthoof word dier ander geloof wat onverdraagsam is tegen oor die christelike geloof. Maar ons eie land hier in Suid-Afrika waar ons woon, En van waar ek uitsaai, ons het ook dringend elke dag gebed nodig vir droogte getuisterde gebiede, gebiede waar daar opstand is, plekkes soos gister waar dit gekaap is en waar daar vandalisme plaasgevind het en dergelike meer en waar mensense levens in gevaar gesteld word. So ons het verskrikkelijk. Baie, baie gebede nodig En ons bid graag, ons wil graag hier Een stem van hoop wees En Omdat ons nou wereldwijd uitsaai groet ek gewoon ek in een paar Verskillende tale En begin met die Russische taal Om te sê is of Privet En in die Arabische taal Shalaam Alekoum of ook Mergaba, of mens kan ook sê Alain Vassalaan. En in die Duitse taal, Guten Abend, en Hebraeus, Shalom, Grieks, Kalimera, Afrikaans, Goeie Naand, Engels, Good Evening. Gelukkig is dit nou aand, en dan kan ek sê Good Evening en Goeie Naand. Maar die ander woord beteken man of meer, maar net hallo, maar ek dan nie saag wat er tyd van die dag dit nou daar is nie. Nou, ons wil graag van aan hand begin met een onuitgesproke gebedsversoek. Iemand wat gevraag het dat ons sal bid. Daarom, omdat het onuitgesproke is, weet die Heere daarvan. Dit is by hom bekend. Die inhoud daarvan, die omvang, die name wat daarby betrokken is, dit is by die Heere self bekend. En daarom wil ons graag eerstens daar begin om vir hierdie uit, onuitgesproke gebed te bid. Nou as daar enige ander persoon is wat nou ook ingeskakel is, wat een onuitgesproke gebedsversoek het, dan wil ek jou graag insluit by die gebed en vraag dat ons allemaal wat inluister saam stem. Omdat daar kracht is in gebed En uit die hart van die saak Hoe meer mense, hoe meer kracht is daar In daar die saam stem In die gebed Kom ons bid saam Hemelse Vader God die enig Vader, Seen en Heilige Gees God van Abraham, Isaac en jakob Vader van ons Heere Jezus Christus Heere ons roep na u in gebed Net soos baie mense destijds hier op die aarde na u geroep het Toe u mens geword het en hier tussen mense rond gestap het So roep ons ook vanavond na u Heere En ons weet ons roep niet te vergeefs neem Ons weet dat ons gebede opgevang word en weer ook bakke Wordt na u troon gedra En u luister Na ons gebede, daarom hier die onuitgesproke gebedsversoek En miskien versoek Bring ons na u toe jyre U ken die persoene betrokke U ken die omstandighede, u ken die nood U weet wat hier die persoene vraag En u het gesê ons kan vra Vra en vir julle sal gegee word Klop en vir julle sal opgemaak word Soek en julle sal vind So rug ons dan hier die gebed tot u genade troon Terwyl ons beleidings doen van ons sonde voor u Heere U ken ons U ken ons hart Jy ken ons dade, jy weet wat ons doen, jy weet wat ons nalaat om te doen, en daarom bid ons om vergifnis daarvan, terwijl ons die troon van genade nader. Dankie dat jy ons uitgenooi het en gesê, kom, laat ons die saak uitmaak, al was jou sonde soos karlaken, dit sal wit word soos wol. Dankie vir daar die dank u dat ons die vrymoedigheid as stoot gewone mense het om na u toe te kom as die skipper as God baie dank u vir daar die voorrecht om vir u te vraag om te voorsien en hier die behoeftes wat op die tafel is onuitgesproken maar by u bekend en ons dank u daarvoor In Jezus' kostbare naam Amen Kom ons luister na Bobby van Jaarsveld wat vir ons Sing oor die mure van Jericho Hy kon onthou die geskedenis In Godse volk Waar hylle Dier die woestijn getrek het En toe onder die leiding van Joshua verder moes beweeg en by Jericho aangekom het, en waar hulle om daar die stad, sy mure gestap het in gebed, en daar die mure afgebring het, daar is baie keer mure rondom ons, mure wat ons met moet deurdring, mure van scheiding, voor alles daar scheiding is tussen ons en jy jyre, soos wat jy het gesê het vir die volk, die die profeet Jesaja, My hand is nie te kort om te help nie, my oor is nie te, te doof om te hoor nie, maar jylle ongerechtighede het een scheidsmuur geword. En ons dankie dat ons nou ons sonde voor u kon belei en weder daar by u vergifnis is en kan ons ook hier saam met Bobby van Jaarsveld in een sekere sin sing of mediteer en saamsteem. We can take it slow If you open up your heart And throw away the key We can make believe One more time if that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 What? Hy is ingeskakeld by net Radio SA, luister na Stem van Hoop en ons wil graag hier vanuit irene stad van Vrede, Pretoria, Suid-Afrika, Stem van Hoop wees vir enige mens, enige plek op aarde. En ek wil vervolgens hier saam bid vir een gebedsversoek vir Madeleine, Boisin, sy is opgeneem in die Walgers hospitaal en sy le op die oomlik in die intensieve zorg eenheid daar nadat daar complikaties ingetreed by hierdie blindederm operatie wat sy ondergaan het. Men kan nie denk dat een blindederm operatie soveel complikaties kan hee dat die persoon nou huidiglik op een ventilator moet lewe in die intensieve zorgeeinheid en die nere het probleme om te functioneer en sy kan nie vir haar self asomal nie op een ventilator, hy weet maar sy ventilator wat vir jou, namens jou moet asomal en ander medicatie en onder sedasie uit die aard van die saak op daar die ventilator En ons wil graag daar die gebedsversoek wat dan gestuur is, wil ons aan andag gee. Die versoek is dat ons psalm 91 sal lees en dan saam die gebed bid. En ons wil dit dan graag so doen. Dit is ons nou net vir ons altyd een groot, groot, groot voorrecht. Groot voorrecht om vir iemand te bid, maak die saak waar die persoon is nie, maak die saak wie die persoon is nie. Maar kom ons lees dan Psalm 91, en dan bid ons saam hier die gebed. Psalm 91 Hy wat in die skuilplek van die allerhoogste sit sal vernacht, In die skadewee van die Almachtige Ek lees uit die 1933-53 vertaling Ek sal tot die Heere sê My toevlug en my bergvesting My God op wie ek vertrouw Want hy is dit wat jou sal red Uit die net van die voolfanger Van die verderflike pes Hy sal jou dek met sy flerke En onder sy vloeel sal jy skuil Sy trouw is een skuld en een pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skruk van die nacht, vir die peil wat bedags vlieg nie, vir die pees wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar duisend aan jou sy, en 10.000 aan jou rechterhand. Na jou sal het nie aankom nie. Net met jou oor sal jy dit aan skouw, en die vergelding van die goddeloze sien, want, U, Heere, is my toevlug, die allerhoogste het jy jou beskutting gemaakt, geen onheil, sal jou tref en geen plaag, na jou tent kom nie, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee, om jou te bewaar, of al jou wee, hy sal jou op jou hande dra, so dat jy jou voet nie ten een klip sal stamp nie, Op die leeuw en die adder sal jy trap jong leeuw en die slang vertrap Omdat hy my liefheid sy God Daarom sal ek om red Ek sal om skerm Omdat hy of sy my naam ken Hy of sy sal my anroep Ek sal om of haar verhoor En in die nood sal ek by om of haar wees Ek sal om of haar uitred en eer aan hom of haar gee my, met lengte van vandaan sal ek kom of haar versadig, en ek sal om of haar my heil laat zien. Wat een wonderlijke psalm om te kan lees, en kom ons bid hier die gebed, wat Madeleine's dochter vir ons hier neergepen het, Kom ons verenig en ons stem saam in hierdie gebed. Dank u Heere, dat ons na u kan kom en rustig word by u. Dank u vir u liefde en u genade. Dank u dat u on, ons koester en dat u altyd daar is vir ons. Een nederigheid oor Heere konfra ons u asseblief om ons te sterk in die omstandighede waarin ons nou is. Bring asseblief kalmte in ons harte vir wat voorlê. O Here, wees asseblief met my ma. Ook asseblief met elkeen naby haar. En dan ook die hele mediese span wat betrokke is. Ons loof en ons prijs u ons skipper en ons Heere in Jezus sy naam, Amen. Ons stem samen daar die gebed en ons sal as die geest van die Heere ons herinner weer in die toekomst weer aan Madeleine wat daar in Wilgers in die hospitaal en in die intensieve zorg eenheid haar sel bevind, te macht het so wonderlik lekker heerlik met haar gaan na hier die gebed, dat sy daarvan sal kan getuig later oor die groot dade van God en dat God gebed verander kom ons luister na Bobby van Jalsveld weer wat ons syng wat geld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 As jy my rechterhand, wat my nie sal het gaan nie, dan kyk ek weer na jou, jy wat my stande hou, en ek sien wat jy waard is. Hy is ingeskakel er by net Radio SA en luister na Dr. Tini Eilis wat uitsa hiervan uit Rai Rene Pretoria stad van Vrede in Suid-Afrika Ons wil graag een stem van hoop wees rechtig en ons kan dit wees, saam want as een mens saamstaan is daar kracht, is daar rechtig sterkte En waar dat verdeeld is, val alles om mekaar. Daar die rede wil ek vir jou sê, my liewe boete en sysie, ons het amal die heren nodig. Elkeen van ons. Ek is heel eerste in die ry. Net soos wat Paulus geskryf het oor mense wat gesondig het, dan sê hy, ek is die grootste sonder van amal. Want ons ken nie mekaar die mense, jy ken maar net jouself, nie waar nie? niemand weet wat in die mense hart ingaan he en Jeremia sê ook nogal vir ons dat die mense hart is bedriegelik bedriegelik is die hart bo alle dinge jy kan jyself dinge wijsmaak wat nie eindelijk, eindelijk bestaan he ek het nou iemand geken miskien moet ek telk nou maar net sê dit was die oom van my en nie verder as dit gaan he en as ek kind, baie jonk, sê nou so 7 jaar, of bieke ouwer dal, langs die rivier gesit, waar hy bezig is om vis te vang, en ek kon my verkyk aan hom, hoe hy bezig is om eindelijk met homself te praat, so, asof hy in een ander wereld homself bevind, so bieke met homself praat, en dan lach hy, en, was eindelijk een slim mens, hy was ingeneer, maar wanneer jy met hom gepraat het, en hy met jou gepraat het, en hy met ons as kinders, want ons was baie lief vir hom, dan het hy stories vertel, wat my ma later vir ons gesê het, dit is nie waar nie. So mense kan, in een self, in een soort situasie indink wat eindelijk nie rechtig die waarheid is nie, wat amper een soort van een droomwereld of een verbeeldingswereld is. En dit is ook om Jeremia sê, bedrieglik is die hart hartboe alle dinge. Wie kan het ken? So ons kan mekaar van buiten kan of bekijk en ons kan hoor wat iemand sê en Maar wat binnen in die mense hart aangaan, is nie altyd vir die mens duidelik nie. Maar God weet wat in die mense hart aangaan. Wat gebeur daar in jou hart? En nou, nou ek gebruik nou die woord hart, soos die Bijbel die woord het gebruik. Daar waar jou gedagtes is, daar is... Jou wil en jou moos, emotie en jou intellect is daar gesetel in jou hart. En elke liewe ding wat jy doen, of wat jy net aan denk, of gesintheid, of lichaamshouding, of wat ook al van jou persoonlijkheid na buiten kom, kom uit jou hart uit. Alles kom uit jou hart. En mense ons allemaal het gebreke, Ons moet maar eerlijk wees met onszelf. Die bybel self sê, as jy sê dat jy geen sonde het, jy misluie jy jouself. En die waarheid is nie in jou nie. So mens moet maar liever die situasie konfronteer en dit maar erken dat ons allemaal foute het. Dat ons mank gaan aan gebreke. In ons persoonlikheid Die positieve kant is dat God As een mens Jezus aangeneem het Werk hy in jou Dan is hy een pottebakker En hy verander ons En hy werk in die diepste diepte van ons wees So dat al die dinge wat nie daar hoort nie Dat hy daar moet uit Ek en dan duid toe ek in die sondagskool was, het ons altyd een les gehad oor een mens hart en dan nou die harkie vorm en met een hele klom woorde en goed wat nou daar op die harkie nou staan. Allerande slechte dinge en ook goeie dinge. En dan met die les daar aan verbonde Dat die mens hier die slechte goed uit jou hart uit moet verweider Nou kom ek help jou net as groot mens As een volwassene Want dis nou nie sannagskoek klas Maar dit is maar net so waar vir my en vir jou ook Ons ook maar kinders, nee ons is Godse kinders wat moet groot word uit die aard van die saak. Maar ons is Godse kinders, ons bly kind. Is die feit dat die Heere daar die goed wat die daar moet wees, en dat hy dit daar wil uithaal? Hy self is die kenner, hy sê dit vir Jeremia, ek deersoek die hart, hy doen dit. Hy kyk in die diepste, diepste, diepste baard, van een mens daar waar sommige mense niemand toelaat nie nou ek het nie daarmee een probleem dat een mens sekere dinge in jou hart reserveer nie, want dit is een blootstelling wat jou by jou seer kan maak om met mense ongevoelig is en mense daar die oomlikke van ontbloting teen jou gebruik later as een sweep om jou mee te slaan God doen dit nie God is nie daar om jou te slaan nie, hy is daar om jou genees Die Heere is geïnteresseerd en daarom kan ons maar ons harte Tegen oor God oopmaak, hy ken dit in elk geval Hy weet dit Hy weet elke liewe ding Nou baie mense het al vir my gesê, maar as God nou alles weet Hoe moet ek het nou vir hom sê? goeie vraag om te vraag maar het gaan oor een verhouding God wil hee, ek en jy moet een kind pa verhouding mee met hom ons moet hom vertrouw met elke ding, moet het met hom opneem kom ons neem nou maar die verhouding tussen een ma en een kind een ma ken een kind baie goed, verskrikkelijk goed as ek nou my ma as een voorbeeld moet gebruik jy kon jy eindelijk iets van wegsteek nie, sy het soma onmiddellik geweet, sy het soma so dwars jou gekyk, en sy het het waardeer as jy maar eerlijk met haar was, want sy het het in elk geval geweet, dan het sy met al daar die liefde, wat net een moeder kan hee vir kinders, het sy dan vir jou gehelp, om uit die, jou, jou self uit daar die ellendige situasie te, te kryp. en ek het een voorbeeld gehoor van iemand wat het vir my vertel het of dit nou waar is of wat, dit sal ek nie weet nie ek sê dit maar vir dit wat ek dit voor gekry het wat ek dit voor ontvang het ek het nou nie een bron vir jou en een outeer en een blad sê noem en nie een sienkie het by sy pa een windboks as een geskenk gekry het, vir sy verjaardag man houd hulle in die stad geblie en soos wat die weet kan en mens nou nie met die windboks in die stad skiet nie behalw as jy nou tykens skiet en onder toesig dit doen ek weet nou nie wat al die municipale reels daar rondom is nie maar so was dit so die kind kon nou nie bijvoorbeeld na vol skiet as hy dit nou so wou doen he, soos hy pa had vroeg sê, hy kan die windboks gebruik wanneer hy by sy ooma en opa op die plaas gaan keer in die vakantie, wat hy nou ook gedoen het soosom in die heel eerste dag daar op die plaas, na dat hy ooma gegroot het en opa het en opa op pad plaas toe is om sy werk te gaan doen en ooma binnen is het hy nou daar tegen die muur gesit met sy windboks koelkie ingesit en nou hy was toe later verveeld met die, die skuif skieterij na blik of een ding en die volgende oomlik stap sy ooma so groot groot gaans daar voorbij waggelen so witte en die sienkie kon nou nie daar die versoeking weerstaan nie en hy le aan op sy ooma's gaans en hy skiet om wat jy net veris en spat en daar leer die gans mors dood en toe skrik die sienkie om nou in een ander bloedgroep en hy vat hier die gans en hy grawe gat vlak graf dan en hy begrawe hier die gans en hy stap toe nou druipsterd skuldig soos wat hy nou vol oor hierdie gaans van sy oma want hy weet hierdie oma van hom was baie lief vir hierdie gaans wat daar hands groot gemaakt is en daarom om je huis rond gestap het en hy is later so skuldig dat hy nou maar na by sy oma toe gegaan het en daar op haar skoot gaan sit het sy oma het hom op haar skoot getel en vir hom so oor sy kop gevruif en vir hom gevraan, en hoekom lyk hy nou so hard sê, kom is daar hierdie trane, wat hy oor so oor sy wange loop, hy sê hy, oma ek moet nou hierdie beleidings doen, en ek is so jammer en so skam daar oor, sê oma sê, en hy sê, wat is dit, en hy vertel vir sy oma, toe nou die hele story, oor die gaams, en sy oma druk hom so tegen haar vast, en sy sê vir hom, ootie, Oma weet, want Oma het geseen wat jy gedoen het Oma het maar net gewacht dat jy moet kom, en dit moet kom erken en belei want ek vergewe jou somme net hier op my skoot, vergewe ek jou vir hier die versoeking waaraan in jy geval het en wat jy nie kon weerstaan het nie, en alles het groot skade vir my en hartseer, omdat ek die gans nou baie lief gehad het, het ek jou baie meer lief, as wat ek nou die gans het. En daarom vergewe oma vir jou, hoor, en oma veer die trane af, net soos wat God eendig dit met ek en jou gaan doen, volgens die skrif, dat hy ons trane gaan afveer. En daarmee moet ek en jy weet, God is pitter baie lief vir elkeen van jou en vir my hy ken ons swak jyde, en hy het medelije met ons swak jyde. God het ons immers gemaakt, mense my ouwbeetie en sessie God het ons gemaakt hy het ons nie net gemaakt nie hy ken al ons gebreke dis alles oop en bloot voor hom en die goeie nie zus sy soon, hy het sy soon Jezus gestuur want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boore soon gestuur het so dat elk kind wat in hom glo nie verloor mag gaan nie maar die eeuwige lewe kan he en so kan ons ons sondeskult voor God belei en het hee, ek wil jou herinner aan die bybel, wat sê dat ons mekaar ook ons misdade moet beleid, jy moet dit nooit vergeet nie, my en mense vergeet ander persoene te oor wie ons oortree het en dan gaan ons maar net na God toe asof daar die persoon te wie ons oortree het, glad nie is bestaan nie oor ons moet ons oortredinge kan beleid het, maak jou nederig hoor, die feit dat jy kan erken dat jy fout gemaakt het en na een persoon toe kan gaan wat jy seer gemaakt het om vir daar die persoon te gaan sê ek is jammer vergewe my assoblief as die persoon jou nie wil vergewe nie dan is dit nou maar daardie persoonse probleem. Maar die Heer het ons geleer hoe ons moet bid, en ons gaan vervolgens nou, nadat ons die muziek geluister het, kyk na die gebed, wat die Heer Jezus ons geleer het wat ons moet bid. Baie belangrike gebed wat ons ken as die Onse Vader. Tussen tyd luister ons hier na Bobby van Jaarsveld, wat syng oor Jezus, die Messias, name. You're still the same. Yesterday, tomorrow, this day. Light of my life, the flame of my fire, the wind in my wings, there is healing, salvation, deliverance, Yeshua is the Messiah Yeshua the Messiah Anointed One to be the King Creator God of everything Amen Declaring the aloud Without a doubt We're heading for the final countdown Preparing Him a bride Set aside, this cup overflow with new wine Light of my life, the flame of my fire The wind in my wings, there is healing, salvation, deliverance And Yeshua, the Messiah, Yeshua, the Messiah Yeshua is the Messiah, Yeshua, the Messiah, anointed one to be the King, Creator, God of everything. Baruch atah, Adonai, Eloheinu, Melech ha'olam, blessed be the You were the Messiah Jy is ingeskakel by net Radio SA Luister hier na Dr. Tini Eilerts Ons is bezig met Ons program hierdie tyd Op uh, sondag tussen en 7 en 8 In Zuid-Afrikaanse tyd Dis dit lekker rustig nie Dis wat lekker rustige tyd Heerlik Kalm, rustig, ek hoor soma hier Buitenkant uh, Aller in die nacht geluide En dis te lekker Heerlik om hierdie tyd van die aand bezig te wees met ons stem van hoop waarin ons graag elke mens op aarde een stem van hoop wil wees Kom ek lees vir ons in Matthäus 6 oor gebed so om te bid kom van God af hy het ons kom leer om te bid so gebed het kracht gebed het een uitwerking, gebed het resultaat. God sal nie vir ons goed leer wat geen waarde het. Maar nou sê hy vir ons in die vijfde vers van Matthäus 6 en verder, En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die gefeinsdes nie. Want hy houd daarvan om in die synagoges en op die hoeken van die straat te staan en te bid om door mense gesien te word, voorwaar ek sê vir julle, dat hulle hulle loon weg het. Sien jy hoe Godse hart werk? Ek wil jy moet bykie in Godse hart in kyk. Baie keer, lees ons te vinnig, denk ek, oor verse, en moet ons probeer om God sy hart te sien. Soos bijvoorbeeld dat hy in Bethlehem, verkies het om in Bethlehem, een baie nederige plek daar gebore te wees. In een nederige huisgezin. In een nederige plek. Een nederige pad gestap het. Hy het bijvoorbeeld nooit op een paard gerein, nie, nie wat ons van weet nie. Hy het op een donkie, dat hy nie eers op een rechte donkie was op een vulliekje van een donkie gerei, wat nie sy eie was nie, wat hy nie gehad het nie, hy is die skipper van alles, maar hy het self wat niks gehad, hy kan nie onduid, hy het gesê die vols van die jimmel het neste en jakkels het gade en die sien van die mens het nie as het lop om sy kop op neer te leen en dan krij jy nou mense wat verduidelik vir jou hoe skat reik Jezus was mense, o, vader, land mag die jyre die mense toch vergewe om goed in die bybel in te lees wat nie daar staan nie Die sesde vers Maar jy wanneer jy bid Gaan in jou binnenkamer Sluit die deur achter jou En bid jou vader wat in die verborgene is En jou vader wat in die verborgene is sien Sal jou in die openbaar vergelde God weet ons van jou Hy weet ons As jy daar in die kamer is Waar jy ook al gewoont is om te bid sê maar jy het een specifieke plek waar jy graag bid, God weet, weet daarvan, hy weet van daar die plekkie, daar waar jy jou knie voor omboeg, waar jy sy aangezig soek, hy weet daarvan, as jy die deur toemaak, dan beteken dit, dit help jou in een sekere sinnese mens, in jou swakkede, dat jy nou nie daar gaan bid, so dat iemand, mak nie saak wie jy nou, saam in jou huis, of jou vrou, of jou man, of jou kind, of iemand anders, dat jy nou wil hee, iemand moet sien hoe godsdienstig jy nou eindelijk is. Mensen, daar die goed moet ons uit, ons uitkry. Dis waar al die moeilikheid by Satan, toe hy nog Lucifer is, begin het, toe hy homself verhef het. Daar die trots, daar die, en al die nonsens wat daar uitgebore word en die een ding lei na volgende. En as jy bid, gebruik nie een herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle denk dat hulle door hulle baie woorde verhoor sal word. As ek dan God recht verstaan, dan is hy tevrede met een kort gebed, soos wat hy ons een voorbeeld hiervoor gehoud, wat ons nou nou gaan kyk. Ek kan onthou, en het is nou nie met disrespect, wat ek het sê nie, ek in die huis was, groot geworden, het kind, het my pa en my ma huisgods diens gehou. Dan het ons die hele lot van ons daar in die sitkamer gesit, my pa die bybel geneem, en dan het hy nou gelees, En nadat hy klaar gelees het, het hy gevraag vir elke van ons wat nou daar gesit het, wat kan jy nou onthou wat ek gelees het? En so het ons kinders mekaar maar gehelp, want ek was maar half klein, ek was seker maar 5, 6 nou daar, he, koers wat kan ek nou onthou, maar ons het mekaar nou so gehelp. En so het ons fluister jou boete nou vir jou vers wat jy nou vir jou pa sê, al het ook nou nie 2 woorde. Maar wat my nou helemaal gevang het, was die lang gebede, wat gebid was. En ek kon het hou, dat my ouwe broer my elke aand moes hy, na die kamer toe dra en in my bed gaan sit, want ek het net doodgewoon daar in die slaap geraak. Helemaal totale al het ek om die Engelse woord te gebruik, uitgepaas daar. Nou sê die heren, as jylle bid, gebruik nie eidele herhaling van woordes die heide nie, want hulle denk dat hulle door hulle lang, baie woorde, verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle wees nie, want jylle vader weet wat jylle nodig het, voordat jylle om nog gevraad, weet hy dit. So moet jylle dan bid, onse vader, wat in die himmel is, Laat u naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat u vulgeskiet soos in die jimmel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want in u behoor die koninkryk in die kracht en die heerlikheid Tot in alle eeuwigheid Amen en Een van die kortste gebede wat ek gesien het Wat die Heere mee tevrede is Dat die somme net vir hom sê Ach Heere, wees my arme son daar barmhartig En het lyk vir my God Het daar die gebed baie hoog aangeslaan Kort gebed, want God weet dan nou voor jy vraag, weet hy precies wat jy nodig het, maar dit beteken nie, ons kan nie vir jou bid nie, en tydelik wil ons vir jou bid, en onthou die beets, gebedsversoekers daar gebedsversoekers, ons bid graag saam met jy ons, want ons wil hier, een stem van hoopvees, en nou groet ek jou, dit is nou sondagavond, lekker rustige geaand vir jou om te gaan slaap en as daar een morgen is, en een nieuwe week begin dan bid dat het vir jou wonderlijke aangenaamme week sal wees, en sien ek jou dan dievee, die jou volente, as die heren wil, weer by 7 uur, en daarmee, sê ek dan vir jou, shalom, vrede vir jou. El Shaddai El Shaddai, El El Yonah Adonai Age to age you're still the same By the power of the name El Shaddai, El Shaddai El Hamkanah Adonai We will praise and lift you high El Shaddai Through your love and through the realm You save the son of Abraham Through the power of your hand Turn the sea into dry land To the outcast on her knees You were the God who really sings by your might you set your children free Oh she die, shall die, El lejona a donai, age to age you still the same by the power of the name, oh she die, earth die da